İbrahim surəsi 52 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Əlif, lam, ra. Bu Quran elə bir kitabdır ki, onu sənə insanlar öz Rəbbinin izni ilə, nura, yenilməz qüvvət sahibi, hər tərifə şükürə layiq olan Allahın yoluna çıxartmaq üçün nazil etmişik. Elə bir Allah ki, göylərində və yerdə varsa hamısı onundur. Dükkər olacaqları şiddətli əzabdan ötürü. Vay kəfirlərin halına.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 Və Allahın vaxtı ilə onlara neymət verdiyi günləri xatırlat, bunda çox səbr və şükür edənlər üçün sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər var, deyib onu möcüzələrimizlə Peyğəmbər göndərdik. Xatırla ki, bir zaman Musa öz tayfasına belə demişdi, Allahın sizə bəxş etdiyi neyməti yadınıza salın. Çünki o sizi Firon əhlinin əlindən qurtardı. Onlar sizə dəhşətli əzaf verir. Oğullarınızı öldürüb, qadınlarınızı diri saxlayırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin üçün böyük bir imtihan vardır. Yadınıza salın ki, o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi. Əgər şükür etsəniz, sizə olan neymətimi artıracam. Yox, əgər nankörlüq etsəniz, Unutmayın ki, mənim əzabım həqiqətən şiddətlidir. Musa dedi, əgər siz və bütün yeryüzündə olanlar nankorluq etsəniz, Allaha heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Çünki Allah heç nəyə möhtac deyildir, tərifə layiqdir. Məyər sizdən əvvəlki Nuh, Ad, Səmud tayfalarının və onlardan sonra gəlib getmiş, saylarını və təfsilatını ancaq Allahın bildiyi ümmətlərin xəbərləri sizə gəlib çatmadı mı? Peyğəmbərləri onlara açıq-aşkar möcələrlə gəlmişdilər. Onlar əllərini Peyğəmbərlərin ağızlarına qoyub, biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq və bizi dəvət etdiyiniz barəsində də möhkən bir şək şübhə içindəyik, demişdilər. Peyğəmbərləri də belə cavab vermişdilər. Məyər göyləri və yeri yaradan Allaha da şübhə etmək mı Allah günahlarınızı bağışlamaq və sizə müəyyən bir vaxta qədər möhlət vermək üçün imana dəvət edir. Onlar demişdilər, siz də bizim kimi adi bir insansınız. Bizi atalarımızın ibadət etdiklərindən döndərmək istəyirsiniz. Əgər bacarırsınızsa, açıq-aşkar bir dəlil gətirin. Peyğəmbərləri onlara cavab verərək demişdilər, Bəli, biz də sizin kimi adi bir insanıq. Lakin Allah öz bəndələrindən gilədiyinə neymət bəxş edər. Allahın izni olmadan biz sizə heç bir dəlil gətirə bilmərik. Möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Allah bizə yollarımızı göstərdiyi halda, biz nə üçün O'na təvəkkül etməməliyik? Bizə verdiyiniz bütün əziyyətlərə əlbəttə dözəcəyik. Təvəkkül edənlər də yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. Küfr edənlər Peyğəmbərlərinə dedilər, Ya sizi yurdumuzdan çıxarıb qovacıyıq, Ya da mütləq dinimize dönəcəksiniz. Rəbb-i də onlara belə vəhdət etdi. Biz o zalımları mütləq məhv edəcəyik. Onlardan sonra da yurtlarında sizi yerləşdirəcəyik. Bu məqamından və əzabından qorxanlara aiddir. Peyğəmbərlər Allahdan kömək dilədilər. Hər bir inatkar təkcəbbür sahibi isə ziyana uğradı. Hələ qarşıda bunun ardınca cəhənnəm vardır, hər bir inatkar təkəbbür sahibinə irinli qanlı sudan içirdiləcəkdir. O, irinli qanlı suyu qurtum-qurtum içər, onu zorla udar, boğazından aşağı keçirə bilməz, ona hər tərəfdən ölüm gələr, lakin ölməz ki, bir dəfəlik canı qurtarsın. Hələ bunun ardınca daha dəhşətli bir əzab gələcəkdir. Rəbbini inkar edənlərin əməlləri fırtınalı bir gündə küləyin soğurup apardığı külə bənziyir. Onlar etdikləri əməllərdən heç bir fayda əldə edə bilməzlər. Budur haqq yoldan azıb uzaqlaşmaq. Məyər Allahın göyləri və yeri haqq olaraq yaratdığını görmürsəm mi? Əgər Allah istəsə, sizi yox edib yerinizə başqa bir məxluq gətirər. Bu, Allah üçün heç də çətin deyildir. Qiyamət günü hamı Allahın huzurunda peyda olacaqdır. Zəiflər təkəbbür göstərənlərə deyəcəklər, Biz sizə tabi ediyyik. İndi Allahın əzabını azacıq da olsa, bizdən dəf edə bilərsinizmi? Onlar belə cavab verəcəklər. Əgər Allah bizə doğru yolu göstərsə biz də sizə göstərərdik. İndi ağlayıb sızlasaq da, səbr etsək də, fərq etməz. Bizim üçün heç bir sığınacaq yoxdur. İş bittikdə şeytan belə diyəcək. Allah sizə doğru vəd vermişdi, mən də sizə vəd vermişdim, amma sonra vədimə xilaf çıxdım. Əslində, mənim sizin üzərinizdə heç bir hökmüm yox idi, lakin mən sizi Allaha asi olmağa çağırdım. Siz də mənə uydunuz, indi məni yox, özünüzü qınayın. Nə mən sizin dadınıza çata bilərəm, nə də siz mənim dadıma. Mən öncə sizin məni Allaha şəriş qoşmağınızı da inkar etmişdim. Həqiqətən zalımları şiddətli bir əzad gözləyir. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə ağacları altından çaylar axan cənnətlərə daxil ediləcəklər. Onlar Rəbbinin izni orada əbədi qalacaqlar. Onların orada bir-birinə günaydınlıq verməsi salam olacaqdır. Məyər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Xoş bir söz kökü yerdə möhkəm olub, budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac kimidir. Bu ağac Rəbbinin izni bəhrəsini hər vaxt verər. Allah insanlar üçün belə misallar çəkir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Pis söz isə yerdən qopardılmış... Kökü olmayan pis bir ağaca bənziyir. Allah iman gətirənləri dünyada da, ahirətdə də möhkəm bir sözlə sabit qədəm edər. Allah zalımları haqq yoldan saptırar. Allah istədiyini edər. Məyər Allahın neymətini küfrə dəyişənləri və ümmətini ölüm yurduna sövq edənləri görmürsənmi, onlar cəhənnəmə daxil olacaqlar. Ora necə də pis sığınacaqdır. Onlar qalqı Allah yolundan döndərmək üçün ona şəriklər qoşdular. Onlara belə de, hələ ki, əylənib kev çəkin, axırda məskəniniz atəş olacaqdır. İman gətirən bəndələrimə de, namaz qılsınlar. Heç bir alışverişin və dostluğun mümkün olmayacağı gün gəlməzdən əvvəl, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcdəsinlər. Göyləri və yeri yaradan, göydən yağmur endirən, o yağmurla sizin üçün ruzi olaraq gürbə-gür meyvələr yetişdirən, Əmri ilə dənizdə üzmək üçün, cəmiləri sizə tabi və çayları sizə ram edən Allahdır. Seyr edən günəşi və ayı, həmçinin gecəni və gündüzü sizin ixtiyarınıza verən O'dur. Allah sizə istədiyiniz şeylərin hamısından vermişdir. Əgər Allahın neymətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan çox zalım həm də çox nankordur. Xatırla ki, bir zaman İbrahim belə demişdi, ey rəbbim, bu diyarı, məhkəni, əminamanlıq yurda et, məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə. Ey rəbbim, onlar, bütlər həqiqətən çox insanı haq yoldan azdırıblar, indi kim arxamca gəlsə, o şübhəsiz ki, məndəndir.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 Haqqisab çəkilən gün məni, atanamı və möminləri bağışla. Ya rəsulun, Allahı zalımların etdiklərə məllərdən əsla qafil sanma. Allah onların cəzasını yubadıb elə bir günə saxlayar ki, həmin gün gözləri hədəqəsindən çıxar. Belə ki, onlar başlarını yuxarı qaldırıb durar, gözlərini də qırpa bilməzlər. Onların qəlbləri də bomboşdur. İnsanları onlara əzab gələcəyi günlə qorxudur. O gün zalımlar Ey Rəbbimiz, bizə biraz mühlet ver, biz sənin dəvətini qəbul edər və peyğəmbərlərə tabi olarıq, deyərlər. Bəs əvvəlcə sizə heç bir zaval toxunmayacağı barədə and içməmişdiniz. Siz özlərinə zülm edənlərin yurtlarında da sakin oldunuz. Onların başına nələr gətirdiyimiz də sizə bəlli oldu. Üstəlik, sizin üçün ibrətamiz məsələlər də çəkdik. Kafirlər hilə qurdular. Onların hiləsi, Allah dərgahında məlumdur. Onların hiləsi ilə dağlar yerindən oynayan deyildir. Allahın peyğəmbərlərə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma. Həqiqətən Allah yenilmez qüvvət sahibi, intiqam sahibidir. Qiyamət günü elə bir gündür ki, yer başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq. Və onlar, bütün insanlar qəbirlərindən çıxıb, bir olan, hər şeyə qalib olan Allahın hüzurunda duracaqlar. O gün günahkarları qandallanmış görəcəksən, köynəkləri qətrandan olacaq, üz gözlərini də atəş bürəcəkdir. Allah hər kəsə etdiyi əməllərin cəzasını vermək üçün belə edəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah tezliklə haqq hesab çəkəndir. Bu, Quran insanlar üçün elə bir moizədir ki, onunla həm qorxsunlar, həm də Allahın tək bir tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar.